Riochak, pausumeiak ekoiztutako saio bat egunero arratsaldeko 8 bederatziak arte Antxeta Irratian. Arratsaldeon eta ongi etorriak mundu hotzakera. txalean matxera golfo arrantsaldean bai eta arratsaldeon entzule guztiei Zortzia e, dira puntu puntuan eta herriotsak antxeta irratian una gaika astullana gaur rascapenako okideak hemen ditugu gurekin mundu hotzak saioa aiteko badakizute antxeta irratiko irratsaio internazionalista Ja espero dugu zuen etxeetan arasrik gabe entzungo duzutela saioaz dagoen ekaitzarekin ba, antenakin e, badirudi arasotxo bada batzu daudela. Papel! Mira kulin, kamizu... Gudena baden hemen gaude ordu baterako eta gai desberinak ditugu gaurko e, golfoz e, prestatu duzute gaurko? Gaurko ba mundu hotzaren saioa prestatu bi elkarrizketa denengo zajaren inguruan, da karriskatutako dugu ba xabi Tolosako Tolosakoa bera egon zen al, Alauin campamentoan gertakarian Eta bigarren atalean ba grezia inguruan elkarrizketa dugu irungo, irungo, bat, irungo batekin han bizi bizi dena eta hori da prest gau prestatu duguna. Gainera ezaguna ingingo zaie ba, bigarren elkarrizketa honetan e, ba, gure elkarrizketatu ze eh, joan etxenikke da be anantxete erratiko ba, langila izan zen urte asozzraz ze bigarren saioaren partean berari entzungo diogu. katedral <messizos> Don botellón, cordero a las tacas en los comuneros. Yaida la fuente en los jornaleros. ¡Ni lenta, puños levanten el más kildu! Nasturina, que uabagtarte mal imperialismo. Cuba, Palestina, Araguíos. Resuenen con Gallardia España entera Frallada mil cachinos Asturie irubbikoitza-erriotxak.info irubbikoitza-erriotxak.info Eta telefonoaren bestaldean xabi dugu, kaixo xabi? Kaixo bestaldean Ondo entzuten lagaituzu? Bai, ba, primeran Bueno, baos, ondo, ba, esan bezala e, el ajunen egonduzinen e, orain dela gutxe, ez da? Eta horreren inguruan itzein behar dugu pixka bat, e, Saharako azken... Bastetan emandako gertakari hoien inguruan, horretarako hemen daukat match eta berari utziko dio titza. Eh, ba, Xabi. Apa, caño verde match. Ehm, ba, hasteko galdatu e, zein izan den ba, olako holako e, baten e, arrazoia, ja, ez ezagola edo bidaia ez da edozein Ola, men, euskal menuskal ez da edozein joaten sajarara holako egora holako ba, egora ba kritiko batean, ez? Ze, ze, eraman zintu olako gauza bat eitera. Ba, bueno, beti izan देत herri zapalduekiko ba eta tartean ba sajarara, ba, Da duela hilabete bat, ilabete berdie, eh, ba eontzien eh, batzuk hemen bai eh, batzuk, emantzuten izan li baten, eta gero hemen gazetzeke e, baikuntzian aktore bat, oso bat dolazat, marraztiari bat mire gontzalez, eta e, berezki zertzen zuten, ba, jendeakutea, area, ba, unhe hartan, ba, unietorri bat izten zik ba, sekurako e, jizpoiak, ez amaten eixerako, eta nola ba, babes bez, bezala. eta, ba, hori izalata, ba, eta bakinokutea. Mhm. Eta nola izan da, zein izan da prozesua hemen Euskal Herrian zinenetik abaino iristeko zezeltasun edo ze, ze oztopoa aurkitu dute bidean zer? Bai, ja e, hartu nunen juteko erabakia, harten guain dio ez duen e, kanpalekuak, eta ja abiztearen negola ba, hori, ahipatu zeaten, ba, iria jun ordez, ba, jun berko nula gero, komendagarria komen zala, ba, kanpalekuta jutea. Orduna ditu nintzen, Madridea, ba, juna nintzen e, preso batzun zenidekin, ba, pixak e, lotuz baita herri e, zapaldu bat, eta beste bat ez, eta tartean ba, bi herri zapaltzalea, bai Estatu Espainiarra, eta gero Marroko. Marrokoa ditxin nintzen, eta zuzenen jun ordez ba, egaldin, e, ba, juna nintzen, ba, marrakesa eta gero autobus, zaharretan dela, ba, pixak e, kontrolak eta ekiditeko hala bai ba, lortu eh ba gau ez tabla iristearea eta gero ba aina eh kontaktu bat eta haien familyen bidez ba gero ba, aukera izan du ba, kanpalekoa sartzeko ja izenean hm eta aneman zitun hiru e, egunez bai eh bertan hiru e, egun eman zitun berazia ja eh ia e, ja, kazetari lanetan edo jarrimin duten ni bat baten manun da baia orduntzioa sita zeuden ba iristen jendeari ba ja eraso erasoak eztaiten e, jendea orain dio hasierantzea izan eta jendea pasatzenzan ba janariekin eta udakin, da ba, eta bueno, baita jendea ba bertan gertzeko asmotan ardunian militarrak esiak eta hor erdi eraikitzen hasita zeuden eta egiten zuten asa ba lenka ba, e, jendea hartu maya, ba, ja, ja e, zik eta zik ezitzen, eh argazkiak ateratzen. Eh ta zik eh ba batzen oi xehande, xehande non eh ikitzen da oxi, orroa arrazia beste hein eta gero ja ba han ikusi nun e, bertako oso non patentzela eta marekin da ordun eh bestetik be ya e, ja, es un batzu pasalak e, Ni bihurtzen nahi nintzen pixka behien e, karga bat edo, ze hori, une oro izkutatu eta bezala ibiliberan hauken, ze zuten nahi ba marrokiarrek jakitean honik, eta mm -hmm. adun ba, azkenen, pixka te, ja ikusin e, kamararen bidez, eta gero, ja e, e, banula e, kampo, asuntoa zan kanpora ateratzea, eta gero ba, hango berri ematea, eta, bueno, azkenen, hori erabaki genduna ateratzea zala hoena, eta... Ba, berriko gau ez, zer ba, egin ditzen bera uh -huh. Eta, hola ba, egon zinen, hiru e, egun horietan, jendeak ze, ze expectatiba edo ze zuen benetan, e, ustezun e, ejerzitu marrokiarraka mori amango zula edo jendeak bazeuka nolako esperantza bat edo? Bai, e, zeuden sartu eta izugarria e, da ez, jendeari entzutea emakumei, berroita amarruteko emakumei, betea, bueno, ba, gu hemen hil e, arte e, bastan hongo gea. O sea, gu eskatzenekena eh skubidea dira, e, justoa da. A, ja, ya beste urte zapalduta eta bigarren maila egoteaz ba nazkat taude. Orduan ba, e, espero zuten zan eh andago onuk, e, onazio batua du erakunde bat, ba gatazka dagonez, ba konponbide konpontzeko balanak inezan, Minerso izanekoa, eta orduan behieke eztero zuten ahiek sartzea, eta gero hortik baina nazio batuek basku hartzea, eta ba, ertzen bide bat ematea, baina ertzen bide paketua. Mm. Baina gauzak e, Marroko berriz etzun noi nahi, eta orduan eintzuna zen, ba, asieran, esia jarri, ialortzen zuen ba, txanta imoduan, ba, jendea ba, ba igosez, edo egarri e, ba, asotzea, eta hainbeste ba, milearen, ba, Bai, edo, eta hola ba, uste zuten, baino Sahara biarrak ezau ezagututa, hori ez da posible. Daiei ke itsa pertsona. Orduan hitza betetzen dute eta honbei preste denan eh egoteko behartzen denbora utzia. baina barrokik berriz behartsuna za lenbait lenura aldertu ta bueno, salaxe sa, ez zitela moren ematen, ba baina intzunatzen, ba, e, e, dena sartu desegin Eta, bueno, sekulako triskantza sortu, eh? Hala ere, zu egon zinen, e, gutxe gora era, kampamentu eran hasi eran, bizi gero e, desalojo hasi zenean, lehendabiziko ejertzietu marrokeraren partetiba, lehendabiziko hilketak eta lehenengo hilek etzen bizi. baino e, anzinenean ean lehenengo gunoietan nola, nola ikusten zen unora barrutik, zesen ze txazio hartzen zen unzuk e, kampamentutik, ja, benetan, e, aurrera aterako zela ikusten zen un ejército eh, presioa osa zela edo? Bai, e, zan, unetikunea ikusten zen, ba, da, zan, sekulako itxogarria zen, eh? dena dena inguratuta e, ba, es, eta eundaka eta eundaka eta eundaka eta izien esutzen denazta. Eta hori, gero, jaz izien harrikatzen, da, jaz joan, gehitzen ja, juan, e, behaien, ja e, presioa. Eta bertakoak berriz kontrakoa, bertakoak e, zeuden eremu aske baten Eta hien mm, erguroazan, e, atera, aionez, aionez, beste urte, beti bigarren mailan ezin ean Eta eragatik zuten, bueno, zekin ezin deunez, aterengo eta eremu aske baten Eta hori gehingo deu, e, ba, gure eskabidez duzenak eta hortik hortik eburrukatu Eta ordun bereikan zeuden oso oso indartzuk, ba egotetik 35 urtetan beti hor egitzi eta ezinean beti beldurrez, xepulako errepresio egonda ez desagertu egonda, desagertu egondira, ta ordun eta kastela horre oso oso baldi za izugarritan, e, ustetan inork jakinga den dut zeuden. jendea be ba, azkenen beldurrez egonda ustetila hoetan Baten ba, ortegon, beldur guztioi, jendea, elkartu duanen, da bero e, belauna oligarri bat ebai, e, geitu da hor, e, da ikusi da hor, eta bizitzien, unha batzu, aberea bizitako unha, jendea, ikustez unha orteia, ba, ari tenbera osa oso gertu zegoela, eska pasunatzea gola, ortea, eh, eskuntan ikusi eta e, besta, que baina oski, zuten lagunik uberia berezien azalda, bat ba, zenen, ben e, bailen, e, ba, dartea, en la presidenta. Van egun mailetan e, akordioak ze tozen Polisario eta Marroko artean. Hor e, ba edo eta karo, horire da igailitzen dagoan Polisarioa ba ez esa altzea eta berriro ba berai leporatzea badutela konponbidean bai eta txeratu beste zakitzen bat urtegatazka eta por zer egin behar zuten ba, sarraski bat es ba mordo batin orduan ba poluxario ba logikoki ba bat ezun parte hartuko baina bueno e, bu, burduke xoka tsuten biotsa kausat eskatzen baina burua besteak azkenen ba juntian e, alkarrisketa hori eta marroko ba hori ba, justu hori etzun naiz ta hmm. eta hori ba, esaten duzunez ba... Mar papera, ba, orzagon, eh Marrokoren Marrokoen papega, ba horzegon eh ejertzituak zetiatzen eh kampamendu eta esan pues, duzu zaukatela nahiko eh, jarrera agresibo ez? Benetan nahi zutela eh desegin eta ere egon yeah. zirela ezherritarren eh sarrera oztopatzen eta beti hor eh mutura sartu nahiaen, Bai. E, Marrokok bak igezke idala, ez da, idala lapurretan, idala bestea, beste endurretan, ba, bera indarra imposatuz, eta kasunetan, ba, ia areagoa. Areagoa, ez da, auruna izun, itxinekoan izun nazan, han ino hor egotea kanpokoa, ba, ango berri emateko. E, zoritxarrez, ba, kanpokoa europea harrar baten itza, ba, dirudi, batena baino baten nabaino, oiatza idudula, ez da? ba, eta, bueno, gure kasu honetan, ba, anegotea, ba, kanpotar batzu, kasu honetan egon ginen, mehikar bat, katalana batetan, ginen tarte hartan, eta orduan, ez zuten hori inolatunai, eta orduan, e, orduan, ba, hortike bai, e, kotxe guztik arrakatzea, eta, etzuten, eta oso objektibo hona ginen beha gintzat, orduan, saharau jarrake, ba, Oso, oso, kontuzitzen ziren eta bete gu abesten eztan. Da, mm. ba, gero Marroko, kre, oi, oso, iztugarri da ze, ze daun bi pertsona edo bi, bi herrien artean. E, Zahara-bi arrak zendiziten bezala baitzekoa bia ez, izza esan, eta hori bete egiten du Hemen arai bateko ba, zendeazan bezala. Eta besteak justu kontragoa. E, justu une doazen, e, ba, nioen nola, ba esitzen eixen ja dena, ya oso oso larria izan jartzen dena. Eta uneberen beren, ero jakinu, ba esantzio den telebiztak, une ango ministroa esaten eztala, ba bai, e, eska era horiek, bo aldarrik apen horiek arrazurizkoak zirela eta bai, ba, zaharra hori harren, e, ba, hita, e, onartuko zitela, eta orkon lasat marrokiarri <coughs> nezuei ematen nahi bitarten haizien e, ia gozes eta garri silzentzien dena zitzen ta ordu hori koztu zu era bat den e, nada bezur baten bezur baten daude e, era bat eta hori ba e, zu kampamentuan egon zien hiru e, egun horietan, izango zirela e, egun nahiko ba ez mugituak e, hango jendeaz e, ez dago bizitza nola ematen al zuen horrelako momentu zail batean nolako ba bazaukaten e, jateko eta dateko eta bazaukaten eh e, jarraitzeko ze badakigu holako kampamentuan zaudela familia osoak, bai aurrak, emakumeak, agureak eta adinguzetako jendea nola lortzen fun dago nereko bizitza holako holako egoeran bai beraiek eh a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 Eta ala ere oso zende gorra bat, eta han oso konbizio zintzenekoa, eta pentsatzea naiz egun gehiago pasa e, ta, gauza gutxikin, baren ba, txuko ziotela, eh, oso zeharri da. eda, beha nizta eraz, ze, zende zintzoa, eta ben nautzi dute, zu harri eda, zu pentsatu. E, Ba igual donosti batekin, ez da, apareko, biztaneo aldeti parekoa. Ba nagoa gertzalea, johoneko ba, saun gero ba, lagun, 9 ba, mila, oza, sea, erdia, den lauzin, da, ibe, den la nana, bere txea, eta eta nagozen dira, ba, ere mu, ba, basa motzua. Eta, nena esbat, eta eguro baiak jenen el gure parte bat ezin, ba, au, au gara, ta, egin ba hau gure loba da eta nen egun bat zen hau nen da sostengie irabaziak guri dela daukigu eta marroko interesat ta, gero frantsiarena espainiarena ba hau luzatzen uztena da ba ekonomikoak zaun no, sekulako arrantzaiteko sekulako arrantza tokia da, han eh urarezu handa gaztea, fosfatoa, ordun Oso leku sosoa bera txaga berez. Ordun ba zorritzarrez eh na ba, okupatuta daude eta antxe. Ba sinian. Mm -hmm. Eta holako beste aukera bat izango bazenu, eh aprobetxatuko zenuke jaingo zinake berri zaharara eh laguntzera Olako eh, garazka batean? Bai, baino, zi. E, goen, bai, txkatez horretan nebadauk ez burua, ez. Eh? Zahar, e, ustu irakurri dut, e, ba, bi kanariar daumen daude, eta, bueno, ba, igual, egun bat, bi hiru iraun ditzatzketu, baina, bueno, ustu horietan, ba, bai dagola testigantza testi gantza asko bateatzeat, e, behi egoen dio erasoan dabiltza. Eren hon, e, ba, ikasle instituto batea saztu mentzien, e, Ja, armenaka sea ja, colono eh de ba, eta akatekin daola bertako ikasle San Jarabiarrei eh, ikasle marrozien laguntzaekin ba zer funako fijoia ordun eh no ba, kalera onea europara ta ibitzeko ba, beti komeni dira ba ba hori emengo gende animatuko nuke e, Norbeiteke ola tartea o bali madu ba ba area ez eh? e, azaltsako hitza daude bai hmm. eta gauzak orrela ze, ze etorkizun ikusten duzu sahararentzat nola ikusten duzu bere, e, bere evoluzioa ja se gertatuko da ba, iba, ba etorkizuna nereuste nahiko garbia da e, oso oso, ja, oso garbi dute ez dagola atzera biderik Zekulako indarra dutela konturatu dira, guantxe daude pixate gordeta, izkutun, e, represioa itela galako, baina epe motzean berriro izango e, du beraien ba, mugimenduen dut. Bueno, oso oso garbi dutela e, askatzea, e, bueno, askatzea, e, beraien lurra jaba izatea. Odi oso oso garbi, ez, ebeiek, konbizio dituzetan, beste daudean, ba, diruagatik, Olonoa bira, diruan mandian egoteko, eta orduan ez dago aldeaz, tal? Dirua edo gure ideien gatik batea jarri, ba, beti garbi aterako dala garaile ideengatik gatik. Ba, falta da, ba, oi, ez zei aztea, eta ia noi kanzotik, ba, hori du, eta da, da, da, da, da, da, da, zekon katzen dut, mm. Ba, ba zer gaiago, baneabale mogu zuzer bat gehitu, ezken bezala, edo? Ba, bueno, e, merezidula zora garrie dala, eango jendea, eta, bueno, pues hemen e, ba, daude zahara eta ba, ia lortzen deun, ba, berei egin, ba, gehiago egotea. Eta, bueno, ah, pues, dauden behar guztietan da parte hartu, eta hori, pues, alduna, ba, ariakundadilla. E, Ongi torri ikan, ba, seguru. Oso, so, abegi korra eta jende horra garria. Ba, eskerrik asko, Xavier, eta beste bat arte. Vale, ba, tuei. Venga, ba, ondo ondo eh? Ayagur. Xabiren e, itzei kasu eginez, hemen e, dauzkagu e, e, mobilizazio batzuk, Zahararekin elkarztuzuna egiteko, e, eta, pues, horrakazuta aukera joateko bihar e, gazteizera, zatzpiterritan, Birgen Blankatik e, manifestazioa izango da, e, ordu berdinean, zatzpiterritan, eta bihar ere e, loiuko aeroportuan errefusiatuen kampamentoetara elkartasun bidearen hasiera izango da, Eta e, horretarako elkar ba, e, banderekin eta olako ekintza bat e, prestatu da Eta durangoko disko eta liburuen azokan e, Gordiko hamabietan e, kontzentrazio bat egongo da e, Ere ba, sajaran iza e, askubideen aurka egindako e, ba, atenta, Atentatuen gatik Eta hori ba, animatzen zaituztegu e, mobilizazioa hauetara, e eh, torcerá Antxeta Irratiaren sintonian, zuzen-zuzenean, egunero bezala 8 bederatziak 9ak arte herrihotzak. Eta badaki zute medio desberdinak dituzutela gu entzuteko, alde batetik egiten ari zareten bezala, Antxeta Irratian 8 bederatziak arte zuzenean, edota 11etatik arte, ba, programa errepikatua Bestelare interneten aurkitzen al gaitu zute, riotxak.info edo Facebooken e, ba, web horrialdean, e, riotxak jarriz. E, eta bueno, sajaran egon ondoren golfo, noragoaz orain orain ba, greziara, hango euskaldun batekin hain ere juanito hemen antxeta egondako irundarra eta berari egindako elkarrezketarekin jarraitukugu mundu hotzaren saioa irubbikoitza erriotxak.info irubbikoitza erriotxak.info Iru be Iru be hola berrian, hola berrian central térmico a autopista industria pilla está hormi ya un un mañana aire por tu cristo ya está hor amigo ya ir Irunenetak imozkoa osoan atxetea! Atxetea! Hormigoia! Hormigoi pila bat! Adi, hormigonatu nahi gaituzte! Endoaren 10rean, auzo otsak berezia, Zortzietatik etatik arte, lurralde antolaketarako planari buruz hitz egingo dugu. Izustaz akto. auzo elkartearekin, Olaberriako auzo elkartearekin, Txingudiko ht kontrako taldearekin eta zuekin guztiekin. Zan, zuen iritzia eman, horretarako email bat bidali antxeta.soziala edo zuen iritzia utzi erriotxak.info edo zuzenean parte hartu, antxeterratiko telefonora deituz 0 bost, bost bederatzi, lau sortzi, irusei, 6 iparraldetik deitzen badusute Eta hegoaldetik deitu ezkero, 0-0, iru, iru bost, bost bederatzi, lau sortzi, irusei, sei bost. Auzo hotxak berezia, ostirala amar sortzietatik bederatziak arte, antxeta irratian. Eta orain bai, greziaragoaz, Juanitori indako elkarrizketarekin. Tugunon, baururekin daukau Juanito Euskalduna, Ta dago lanean. Eguno Juanito. Eguno Bai. Bueno, vera ego digo sarreratxo andando dagoen gaur egun Greziako egoera. Bai. Bueno, eh, ikuspunto ekonomiko batetik labur esanda, eh, Grecia aurreko apirillatik, aurreko maiatzetik, eh, jasotzen du Europar batasun aldetikan eta nazioarteko dirufuntzaren aldetikan ba, bere zorrak ordeintzeko laguntza bat. Eta horren truke, hainbat neurri jarri berritu martxan ba, eh, nazioarteko dirufuntza eta Europar batasunak eh, eskatzen dituzten neurriak betetzeko. Hai zuzen ere, ba, ongizataren estatuaren murrizketa bazati bat, eta bezaldetik an, langile, ba, estatu langileren soldaten jetxiera haundi bat, eta irugarren aldiz, ba, e, bezaren igoera ere bazati bat, eguneko geita iruan, nolabait e, Grecia bere ordezka ekonomikoa, bere kontuak e, ordenean jarri ditzala. Horren ondoren, ba, herri pobreago bat e, daukagu. Argentina holako zerbait bertatu zenean, e, estatuak egin zuen azken e, txampona devaluatu. Hemen ezin da hori egin, e, euroak e, baliatzen eurodaren sisteman daudenean, beraz ez bada txampona e, debaluatzen, herria devaluatu behar da. Hau da jendea orokorrean pobreago izan behar berdu. Beraien estatua pobreago, baita Hor e, behin beharreko zergak, eta kasuan honetan zerga ez zuzenak, hau da, ez e, bakoitzak dituen zarreraen araberakoa, baizik eta bezaren bidez, ba, erosketetan. Hori da gertatzen dena. Horren ondoren, e, Grecian eman dira hainbat mobilizazioak, e, Ezagunak dira horreko maiatzan, hain zuzen e, gobernuak eta lege diltzarlak adostu zituenean neurriak. E, maiatzaren batean e, lizkarrak egon ziren poliziarekin, baina aste bat geroago e, oso liskar e, indartxoak eman ziren Atenazeko hirierdian. Eta bankuetxe batean e, morotazko jaorti, E, zen, eta hor di hildako, furtza duzidan, bilangile hiltziren, eta salaketak egin ziren garaioietan izan ere, ba, bankoaren ba, ateratzeko e, larreal ditako hiltera, itxita eta kandauta zegoelako. E, hori da gara joietan, gertatu zena. Gero, ba, esan berra dago, uda etorri zela, eta kaldeko girua e, lazaitu egin zela, Eta orain mobilizazioak beste modu batean ematen ari dira, izan ere Grezian eh ikastetxean etan, eta unibertsitatean okupazioen kultura ondilla dago eta egun hauetan ba, okupazio eh mugimendu dago bai unibertsitatean, izan ere beste neurrien artean unibertsitate sistema eta eskuntza sistemaren birmoldaketa bat eta birmoldaketa horrekin batera segurazki Eh, zentzu publikoaren galera dago horren atzetikan eta interes komertzioaren arabera eta bestaldetikan eskoletan ere eman dira mugimenduak eta intu zuzen ere egun nazionalean urriaren ama bostean ogeita bostean markatu E, nere herrian, janean, ba, egoten da urtero desfile moduko bat, desfile nazionalista bat, eta hor ba, ikasleek ateratzen dira kandora txuriakin, eta bizako banderarekin, eta ondoren ejertzitoa ateratzen da. Horten ikasleek ba, boikot egin diote e, desfile honi, eta sartu ziren desfilean, muztu egin zuten, eta horren ondoren ejertzitoa egin izan zuen bakaleak zeharkatu behar eta nola baita gara entziki bat eh, eskuratu zuten ikasileek eh, hemen janean. Bueno, hori da Atenasetik kanpo gertatzen diren gauzak, eta Atenas barruan asko zer den movimendu indartsagoa behar. Eta zu komentatu, lehen, komentatu zuen bezala, gobernu nola hartu du grezeko gobernu neurri batzuk, eta neurri horiek nola zeragin daukate langilean, eh? Sol, edo soldatan, edo... Eta, nola eragin diote langiei, neurri berri hoie. Barkatuko dira zu baina oso oso apal entzuten zaiki ustez, eta ia ez dut aukerarik izan eh, galdera entzuteko, errepikatzerik eh, ba, izango batzen iten. Zulen, komentatu ez ba gobernu, ar, be, neurri batzuk hartu dituela, Eta galderatzea, ba, neurri horiek nola eragin diote langilei ba, konkretuki, ez, ba, edo soldatan edo porretan edo ez da nola eragin dio neurri horiek ba langileiari edo ikaslegi edo jendeari or orokorrean.. herrean. Bai. Bueno, analizizeatza eskutan ez daukat. E e e esan beharra dago eta hori garrantzitsua da. Grezia ezberdin tasuna hau miliak dituela ba, dibidez Euskal Herrierekin konparatzen badugu. E, hemen lantegi gutxi ikusten dira. Hemen lantegiak guk ezagutzen ditugun bezalakoak e, haundiak edo baita txikiak ba, asko zere e, gutxiago ikusten dira. Grecia daukan guztia ia kanpotik erosten du eta hor nire ustez dago e, beraien arazotarako bat. E, Daukatu kriston den pekutasuna, batez ere ba, alemaniarekiko, hemen erosten den guztia alemaniatik dator eta um, hori da, Greciak ba, egora honetan daukan arazoa, ez? E, Eraginean, ikri ustez, e, esan barra dago, ekonomiaren zatia handi bat e, estatu langilena daukaten. Hau da, beraiek obratzen dute soldata illa betero, beraiek ordentzen dituzte ba, alokairuak, beraiek e, e, e, egiten dituzte edo jasuz dituzte bestelak zerbitzuak, eta egora horretan ba, murrizketa bat ematen da eta nola gait eh, servitzu sekundarioak eskaintzen eh, dituzten eh, enpresotxikiak, taberna jatetxeak, ba, sufritzen haritu dira. Baina, baita ere, klase langilegoa ez izan harren, esan barra dago ere, ba, eskerreko mugimendu potenteak daude Grecian, batez ere alderdi komunistan eta ziriza koalizioan. Eta gero, mugimendu anar anarkista oso ondo antolatuta, eta oso ondo ko koordinatuta, eh badago. Gero Ondorio pertsonalak ba, gaur goizean ikusten nuen televiztan ba 28 gizon bat eh, langabetua eta oraindik an ba, bizitzen beste gizon bat eh e, au, bere autoan bizitzea bakiduena ba zein zuelako alokairua ordaindu eta gero eta gehiago e, ikusten dira kasu hoiek, ez? Jendea ba nolabai talean gelditzen ari dena. Ni nagoen tokian ez da horren beste nabaritzen, izanede ba, toki turistikoa delako, eta ba, didu sarrera potentea turismoarena. Baina turistikoak ez diren tokietan, batez ere iparraldean, ba, entzun izan dute jendea oso gogor pasotzen da bidela, eta oso aurten goa ba, negu gorria, eta aurrik usten da aurte oso behitza izan dutela. Zulen, bezala, Grecian, ba, azko, eh, a su leen, comentando un besala, Grecian, la movilización es muy importante, y también la comunicación de la movilización Y la verdad es que, ¿no es el honor de la movilización de la movilización? ¿Eso es que la gente se acercó? ¿Eso es que gente se acercó? ¿Eso es que la gente se acercó a Languillería, y Hemen mobilizatzeko dagoen elementu garrantzitsuenetareiko bat da lan, e, ikaslegoa. Eta hori greziako kultur barnean e, dago. Izan ere memoria kolektiboan dago orain dela oitamar urte e, azaroaren amazazpian e, hemen zegoen e, general junten diktaduraren aurkako mobilizazioak eskoletan eta universitatera tan, hazi ziren, eh, ikasleak antolatu zuten bere burua, eta aurre egin zuten diktadurari, eta bukatu zuten diktadurarekin. Hori dela eta horreko azaruaren amazazpian, ba, sekulako mobilizazioak egon ziren herri guztietan. Ez Ikasleak dira hemen eh, mobilizazioarako indar, eh, indartxu bat, indar indartxua bai, Eta beste aldetikan alderdi komunista, alderdi komunista ennen e, mantendu du lerro antikapitalista ortodoxo bat. Hora e, e, indikan defenditzen du e, sovietar sistema, sistema oh, ontzat hartzen den sistema bezala. Beste alder, europako alderdi komunistek ba, aspaldian eik e, eurokomunismoa deitzen den hilde geologiko horretara murdilduak ziren. Gero bestaldetik handago zibiz da, koalizio bat, eh, zakit eh, Estatu Espainolean ezker batuarekiko urbiltasuna izango zuenan, haiz eta mobilizatzeko aukera gehiago eta joera gehiago dauka. Gero etorkinak esan eh, beharra dago, ba, hemen ezkerreko zenbat eh, movimendu etorkinekin eikarlanean eh, ari dira eta oso movimendu interesgarria da, E, eta bukatzeko mugimendu anarkista herri eh? askotan badire etxe okupatuak oso ondo antolatuak jarduerak egunero antolatzen dituztenak pixka ba, la casita irungo la casita egiten duen moduan baina nazio maian eh, mugimendu anarkista oso ondo dagola eta bueno eh, da eta mobilizazio eta arte hartze indartsua dauka eta hori beti ikusten da A Orduan duan, Greziako sindikatuak ze papera jokatzen dute emobilizazioetan Edo Greziako sindikatuak ez da indar asko Edo ez da hemengo sindikatuak bezalakoak edo ez dakit nola direnan edo Bueno, bi, bi sindikatu nagusi dago, bueno, ladira sindikatu egitean Alba, bi sindikatu nagusi dago bat alberdi sozialistari nola baita e, laututa dagoena. Esan beharra dago, herri honetan, e, klientelismo ondila izan da. Beraz, jendeak eskuratu ditu, n, ba, funtzionario lan postuak askotan, afiliazio ba, politikoaren arabera izan dena. Eta, hemen alderdi bat e, sortu baldin baditu postu publikoak, hoi izan da, pasok alderdi, alderdi socialdemokrata. Eta, bere sindikatua da Greziaren dagoen indartsuenetariko bat. Eh, maiatzaldean neurriak hartu zirenean, e, greba nazionala da zuten sindikatuek eta gun horretan eh, bai sozialistek e, bat egin zuten grebarekin, baina nola nolabait esan zuten, bai greba egingo dugu, ala badakigu hau ezin dela gelditu ta neurriak hartuko direla ta testimoniala izango da. Beste berri Betz aldetikan, batzame sindikatua da alderdi komunistaren gertutik, alderdi komunizatik gertuena dagona, eta horrek bai, e, jarrera pinkoa dauka atutako neurrien aurka, estatuaren defensa, nahiko ortodoksaz dira gazo horretan, eta noski mobilizazio guztietan partertu du eta altsatu da bai. Eta gero, beste galdera, ez daki mito bat edo ez daki nola izan hor den Zubagian horretu ikusi duzun, edo ez? Bai, eee... Bo... Eh, nik azken iritzia bezala Eee... Eh, esan berra dago ere momentuan, egunerokotasunean Jendea beraia jarberata da izuli dela Momentuan netan ez dago, ba, amaiatzan egon zeiren E, mobilizazioak, eta ni ustez e, datorren urtearen aseran ikusiko da mobimendu gehiago, izan ere krizia haunditu egiten da, rezesio haunditu egiten da Grezia arrekeizartean, eta mobilizazioa jugaldu ingo dira. Hor zu etorkizuna nola, Greziako etorkizuna nola ikusten duzu? Greziako etorkizuna lotuta egongo da eh, Europar Basunaren eh, egoerari eh, tamales. eta nire ustez eh, bai irbanaren kasua, Portugaleko kasua eta segurazki espainiar Estatuadarren kasua reskaak egingo dira. Baina eh, ez da dirua dementzako izango eta ustez eh, Europa osoari etorkizun hiun bat e, e, gelditzen zaola, ba, joku honetan behin eta berriz konfiatsagatik eta segurazki Grezia ba, gehien sufrituko duen herria izan daitekeskiti pobrenetarikoa da. ta ez bakarra ere orain ikustiigu Irlanda nola ere bai berdina gertatu zaio, quero Portugal e es do estatuto espanhol le va y coloca no dedo es por duda bueno hor hor ikusiko dugun nola nola juten bueno ez daki zeo zer geio comentatu nahi nahi duzun bua va es usted ya no la bait laburtzeko han Eh, azariak ere egin dut, izan ere hori indikan, nire Grecia ere ba, ez dit ematen aukera ba, emengo egun kariak eta hemen eguneroko ez jarraitzeko, ez bada ba, lagunen bidez eta kontatzen diaten arabera. da bera. Bardo Juanito, mi azker eta horrengo batera arte. Bale, oso ondo, bueno... milezker. Iru. Iruubebicoitza e Giz kratitok hoakti Na pereasu apto sirmatino Frachti ke ton ilio Na thabosu gianligo Na mi me sbarun Ambare oso d'anigo Ke tha pnigo S'tis giz Ta rima ta Ta pio zohis Te lima ta Di stokhias gienimata Mona kriva Sta fiema ta Iba rea mu Gihni Afeini Ke parimata Yo! vogliamo push figlio di papà Non vogliamo questa guerra Ke control humanità Me prenderemo ex sole Ex sole la libertà Su spiaggia di Guantanamo Tu Tuzi si difovis menuz, desmotes mellogia Kien nudes ghiatali nes portes rai gizun Kitabini da urania hagizun Gio pirin amatian, ke pirgus gremizun Yo, abbandanamo in gabbia, anche gente innocente Gente presa a caso che non c'entra niente Dove sono i processi, le prove, i diritti Noi non stiamo zitti, non no stiamo zitti. zitti Falso, falso, falso Bederatziak laur den gutxi, antxeta irratiaren sintonian mundu hotxak, herri hotxak entzuten ari zarete Eta ez dakit zuzenean norbait entzun ten egongo den, zeren badirudiei arazoa daudela antenarekin eta ez dela oso ondo entzuten Baina espero dugu dena den hori ba, konpontzea eta amaiketatik Kamabiak arteko errepikapen horretan ba, Kalidadeo bearekin entzuna litzatea Edo beste labadak izute herriotxak.info Nere entzuten alditu zutela herriotxakeko saio guztiak. Zandipsaz menapulak Me grido kuantan amur Nabarumetifodak Let's wander, wander And free the fire How can we free the prisoners of war From indefinite detention down in a Cuba Feel sorry for the innocent ones who suffer So we dedicate this one to world world leaders If you live in a glass house, don't throw stones What gives you the right to invade people's homes? Terrorism is something that we can condone So there's more than one reason why the towers came down Let's go! I'm like a pig I'm like u Mediia Vamos a hacer imposible por una vez más, como en vieja saga con un tripulación puro, La roja Armda que viene de los cinco horizontes del mundo Yuraga rodeada de agua. Y encima las barreras herreran la historias Nosotros que alas de varos y las palabras amos Libertaremos el fuego en Guantanamo Yo bueno, repenso las imax de puzon de Guantanamo De hombres en la caja tratados como animales En detención, fuera de Gineve y esa convención Algunos son inocentes de todas esas acusación Faire subir a los otros, lo que no subir Se como esa eh? que... <gülüyor> <O> <gülüyor> no dirijan... Aze nolako orpeia jartzena dituzte Hemen gure askapenako lagunak <tik> kase, Bo, Niba ditut hemen Beintzat kuña batzu jartzeko Eta bestela pare bat abesti naiko politiak Hau Grecia hartalde baten abestia da Baina e, izena e, Grecia realfabetarekin idatzi da dago Beraz ez dakit e, zer e, no, nola da hitzen den Eta dubiosako collective eh, bosnia artaldearen eh, bestea bestibada dut ere bai hemendikan zain no siamo ziti no non vogliamo let's wonder let's, let's find us hinguardena hamu Eta igual egiten alduguna ere bai da gure entzuleen laguntza eskatu baina nago pentsatzen igual orain bertan gure entzuleak ez gaituztela oso ondo entzuten ari dena den emango dugu gure telefono zenbakia, igual norbait casualidade zor ulertzen ari du erratiaren bitartez ateratzen ari dena Eta igual deituko gaituztez dakit Volpea De Guantanamo, Bile de l'enfer. Pamé, Sandi psa zmena poulia, Me grido Guantanamo, Naparo me di fodia. Let's wander, Let's fly, let's find us, In Guadanamo, And free de fire. Bonjour, orange beza form que le nineru du monde n'est pas atribué. Antxete erratiko telefonoa, oraindik ez dakizula? Ipar aldetik deitzen baduzu, 0-bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, sei bost. Eta egoaldetik deitu ezkero, 00 0 iru, iru bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, sei sei bost. erratiko gauparteko programazioa berritu dugu. Egunero 8 bederatziak 9ak arte herriotsak birasoaldeko elkarteen emankizuna. Astelen astearte eta ostegunetan 9etatik 10ak arte Xilozibe irratiak ekoizutako saioak. Astelenetik asteazkener arte eta ostiraletan Eprako saioak, Frantses estatuko irratik komunitarioek eindako emankizunak. Ostegunetan, amarter dietatik amabiak arte, zirrikituetatik silozibe irratiak eindako saioa. Aztelenetik, asteazkenera eta ostiraletan, erriotxaken, erre pikapenak amaiketatik amabiak arte. Eta ostegunetan 12 ordu batak arte eta igandetan 8terdietatik arte herriotsaken oberena eta 10retatik terdiak arte zirrikituetatik errepikapena. Ancheta erratiearen gabeko programazio berria. Ancheta erratiak 10 urte entzun esan adierazi. Ba, bueno, gelditzen zaizkigun minutu hauetan, aipatzearena, bihar harrabenduak bi, ba, itzaldi bat e, dagola Bilbon, e, boikote kampainaren inguruan, Israeli e, boikotaren kampainaren inguruan, e, bertan, Michael Deaz, Israeli BDS kampainaren koordinatzaia Europan egongo da, eta zazpietatik aurrera ikaten neoan, Bilboko ikaten izango da. Ez dakit nahi duzuten komentatu zerbait eh, boikotaren inguruan Ba <risa> Igual urrengo urrengo batean eh, oneri buruz Beste zaio baterako palestinaren inguruko zaio baterako Haipatzarena oh, <risa> ah, no, igual besteri gabe hori elkartasun ekimen bat dela herriarekiko eta aldiberian ba, boikota planteatzen dela ba, e, produkto zein e, produkto ekonomiko zein kultural kulturale Israel e, Israeley eta orduan balen aipatu bezala e, bosniako talde bat entzun dugu dubiosa collective Si so côté d'open de mon rajati guze, boje idugatzea onen vlachnie, marku da izvuze. Zakovertu para veza se povuje. Sta se da plivas dai moto te voti. Eta rain bai oso denbora gutxi gelditzen zaigula, esango dugu e, orain saioa bukatzen denian, jasaren oren izango zutela antxete erratiaren sintonian 9etatik arte Hammarretan eprako saioa Frantses estatuko irratik komuntitarioeak egiten duten saioa eta hamaiketatik hamabiak arte bat muu hottsaken errepikapena. Errepik <tipen> Eta bueno, e, agurtzen zaituztet golfo eta matz mi esker berriro ere e, gurekin egotagatik eta zailo haintxukuna egiteagatik Zuei Eta hemenikan dikan bi aztera, berri zekarriko dituzute internazionalista gaiak ez da Gai, Gai espero dugu eta garkoan baino gaiago Bueno, gaurkoan ez da gaizkigon no? 10 minututxo sobratu zaizkigu, baina bi elkarrizketa benetan interesgarri izan ditugu, nik uste ez? Bai, benetan gaurkoan ben gutxi baina baina on, hori da. <susur> bueno, aurrengo urte orduan. Eta guztiei, gure entzule guztiei, bihar ba, arte esaten dizuegu, badakizute egunero sortzietatik bederatziak arte herriotsak antxeta irratian, agur? svoj-svome, moze i bez škole, moze bez diplome A onda kut koji, mili moj Za se o nebe štele tarifa postoji K mi je voda, ruka ruku mi je Tako biti sutra tak tako bilo je i prije Zakon i branda, to vode ne pije Moje plebe, moj rod, niko dirati ne smire Zaustanjena praksa ima svoj identitet Mi to i korupcija, njegla nisu epitet Naš mentalitet ima jedan kvalitet Da te jebe uzamo, dakle, dok ima imunitet Unka ne Ela Tsarue, posuchejda dobies kad masno daruies, ponovo da platish shto te sledue, budi dio sada za to se opeljue. Uklanij na yas tela Tsarue, posuchejda dobies kad masno daruies, ponovo da platish shto te sledue, budi dio sada za sa to se opeljue. Uklanij na yas tela Tsarue, posuchejda dobies kad masno daruies, ponovo da platish shto te